Siku hile yesu, haka toka nyumbani, haka keti kando ya bahari, waka mkusa nyikia makutano mengi, hata haka panda chomboni, haka keti na ule mkutano wote wakasimama puwani, haka wambia mambo mengi kwa mifano wakisema. Tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda, hata alipokuwa kipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njiya. ndege wakaja wakazila Nyingine zika anguka penye miamba Pasipo kwa na udongo mwingi Mara zikaota Kwa udongo kukosa kina Najua lilipozuka ziliungua Na kwa kuwa hazina mizizi zika nyauka Nyingine zika anguka penye miiba Ile miiba ikamea ikazisonga Nyingine zika anguka penye udongo mzuri Zikazaa Moja mia, moja sitini, moja thalathini, mwenye masikio na asikie. Wakaja wanafunzi wakamuambia. Mwalimu, kwanini wasemanao kwa mifano? Hakajibu wakawambia. Nini mejaliwa kuzijua siri za uforumu mbinguni. Bali wawo hawakujaliwa. Kumana yeyote mwenye kitu atapewa, nae atazidishwa tele. Lakini yeyote asina kitu... アタキレ a リチョナチョウ a タニャン e ニワ。カ a n ブ n ィーナ la nabi ファノ、カ a ワウォキタザマハワオニ。ナワキスキアハワスキー、ウォア i クエレワ。ナナノ、ウォアナビ a l a hamtaelewa kutazama amtatazama w a ハンタエレワ、カタザマンタ a ザマ、ウォアラハンタオナ、マナミオヨヤワトウハワ w a mizito Na kwa masikio yao awasikivema Na macho yao wamiafumba Wasijo wakaona kwa macho yao Waka sikia kwa masikio yao Wakaelewa kwa mioyo yao Wakaongoka nikawapunya Lakini heri macho yenu kwa kuwa ya naona Na masikio yenu kwa kuwa ya nasikia Kwa maana amini na wambia Manabi wengi na wanyihaki walitamani kuyaona mnawe yaona ningi Wasi yaone Na kuyasikia mnawe ya sikia nini Wasi ya sikie Basi menye sikili zeni mfano wa mpanzi Kila mtu alisiki hapo neno la ufalme Asielewe nalo Huja yule muovu Akali nyakua lilo pandwa mojoni muake Huyo ndiye alipandwa karibu na njia Nae alipandwa penye miamba Huyo ndiye alisiki haya lileneno アカリポケアマラコフォルハー、Lakinihana m i z i z i n Danianke y、Bali h u d u m u k w a m u d a Ikitokea Viki, Audia k w a j i r i a l i r e n e n o Mara h u j u k i z w a Nae, a l i e p a n d u a Penemiba y、h u y o n d i e Alisikiae Lirenno e、Na Shuhulizadunia,Naudanganifu, Amari Hulisonga Lirenno e、Likao Halizai、Nae, a l i e p a n d u a p e n y e u d o n g o m z u r i ウヨンディエアリシキエリレネノ、ナクエレワナロ、イエエンディエアザエマトンダ、ウヨミア、ナホヨシティニ、ナホヨティラティニ、アカワトレアンファノミングナキセマ、ウファノメン n ングニ、ウムファノナナナント、アリパンダンベグンジェマカリカコンディラケ、ラキニワトアリポララアカジャドウィアケアカパンダマググカリカティアンガノ、アカインダザケ。 バーダイ、マジャニ i ンガノ、エリポメアンアクザ。ヤカウネカナナマググウ、ウアトウマ、ウアモニアンユンバ、ウアカエンダウアカモンビア。ボアナ、ウコパンダ、ミューグンジェマ、a テカコンデラコ。リメパタワピ、バ i セマグ i グ t アカ d a ンビア。アド a t ンディエ、アリエテンダヘビ、ウアトウマ、s、e, ugu, um、wa, umba, enda, ana, i カ a ンビア。バーセィ、ウアタカトウエンディエ、トウカヤクサニアンギ。アカセマラ、 Msijie mka kusanya magugu na kuzingoa ngano pamuja na hayo Vya chini vyote vikuwe hata wakato mavuno Na wakato mavuno nitawambia wavunao Ya kusanyeni kwanza magugu Mya funge matita matita mka ya chome Bali ngano ikusanyeni kalani mwangu Haka watolea mfanu mwingi na kisema Ufalu mambinguni umefanana na punja haradali Ufalu mambinguni umefanana na punja haradali Haleo itua mtu wakaipanda katika shambalake Nayo ni ndogo kulikombegu zote Lakini ikisha kumea Kuwa kubwa kulikombo gazote Ikawamti hata nyuni wangani Hujia na kukaa katika matawi yake Haka wambia mfano mwingine Ufalu mwembinguni Umifanana na chachu Haleo itua mwanamke Haka isitiri indani ya pishitatu zaunga Hata ukachachuwa wote pia, hayo yote Yesu aliwambiya makutano kumi fano, wala pasipomfano hakuambiya neno, ili ritimia neno liru neno na nabi yakisema, nitafumbua kinyo changu kumi fano, nitayatamka elusi tirika tangu awali, kisha Yesu akawaaga makutano, akainjenyumbani, wanafunzui wake wakamwendea wakasema. Tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akagibu wakasema. Azipandae zile mbegu njema ni mwana wa Adam. Lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa Falume. Na yale magugu ni wana wa yule muovu. Yule adui aliaiapanda ni ibilisi. Mavuno ni mwishu wa dunia. Na wale wavunao ni malaika. バイカマヴィレマググウアクセニアヴィオナクチョマモトニーディヴィオイタカヴクワカティカムショドニアモアナワアダムアタワトゥママレカザケナウウウアタクサニアアカトカカティカ a フォルメワケマチュキゾヨテナハ o アタンダオマシナカトゥパカティカタノーラモトディコカカ a オキリオナコサガメノディポウニ a k キ watakapunga kama jua katika ufalume wa baba yao, mwenye masikio na asikie. Tena, ufalume wa mbinguni umifanana na hazina liusitirika katika shamba, ambayo mtu walipoyona, alificha na kwa fura yake ya kaenda kauza lio navio vyote, akalinunua shamba lile. Tena, ufalume wa mbinguni umifanana na mfanya biyashara, mwenye kutafuta lulu nzuri, Nae, halipoona lulu moja ya thamani kubwa. Halikuenda kauza livonavye vyote haka inunua. Tena, ufalume wa mbinguni. Umifanana na juya, lilotupwa baharini. Likakusanyesamaki wa kila namna, hata halilipojaa, walilivuta pwani. Wakaketi, wakakusanya, walio wema vyomboni. Bali, walio wabaya, wakawatupa. Ndivyo itakavukua katika mwisho dunia Malaika watatokea Watawatenga waovu mbali na wenye haki Na kuatupa katika tanuru la moto Ndiko kutakuwako kilio na kusagameno Yesu aliwauliza Meafahamu hayo yote Wakamuambia naam Akawambia kwa sababu hiyo kila muandishi mwenye ilimu ya ufaluma mbinguni アミファナナナムトウモニャニュンバトワエカリカハザニャイアケビトゥビピアナビアカレイイカワイエスウアリポイマリザアミファノヒヨアリトカケンデザケナリポフィカンチアケアカワフォンディシャカリカシナゴギラオハタワカシャンガワカセマウユアメパタワピヘキマヒナミュギザヒウユウシモノサレマラママエシエイアイトエマリアン な、si na na e, yes、mi mini kwao